Allahumma warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma Allahumma in asaluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan wa taqabbala Amma ba'du Kemuslimin dan Muslimat, Ikhwaatul Iman, para pemirsa rahimakumullah, jami'an, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang senantiasa mencurahkan rahmat, karuniaNya, kemudahan dan pertolongan kepada kita semua sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu Wataala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beroboh dia kepadanya. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Kemudian sholawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi kita yang mulia sembari berdoa kepada Allah semoga sholawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhotul iman para pemirsa rahimakumullah mohon maaf <coughs> ya kena keterlambatan kita memulai kajian pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan waktu yang tersisa diberkai oleh Allah Sehingga kita bisa menjelaskan sebagian dari prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jama'ah Ikhutal Iman para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja untuk berada Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan menjelaskan tentang salah satu keyakinan Ahli Sunnah wal Jama'ah Iaitu yang berkaitan dengan masalah arash dan juga kursi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah menjelaskan, Wal arshu wal kursi yuhakkun. Arash dan kursi adalah benar. Wahu mustagnin alil arshi wa maduna. <tuh> Allah tidak membutuhkan arash dan semua yang di bawahnya muhitun bikulli shay'in wa Allah meliputi segala satu dan berada di atas segala sesuatu. wa qad ajaza 'anil ihadati Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ajaza 'anil ihata iaitu menjadikan semua makhluk lemah Ya, untuk meliputinya ini salah satu dari akidah prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu bahawa arash dan kursi adalah benar adanya dan kedua makhluk tersebut yaitu arash dan kursi merupakan salah satu dari pertanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah terdapat dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang arash dan juga terdapat di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang kursi. Al-Arash secara bahasa Arab arash secara bahasa Arab artinya syarirul mulk, iaitu singkat raja itu dalam bahasa Arab Adapun di dalam akidah al-sunnah arash adalah makhluk Allah yang paling besar yang paling berat yang paling mulia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makhluk yang paling tinggi yang aras tersebut memiliki kawaim iaitu tiang memiliki, memiliki kaki kemudian Arasy tersebut bila dibandingkan dengan makhluk seluruh makhluk itu bagaikan kubah atap bagi seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Kebenarnya arasy tersebut dipikul oleh para malaikat yang diberi oleh Allah kekuatan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikulnya. Di antara ayat yang menjelaskan tentang arasy surga Allah Subhanahu wa taala dul arsy al majid Allah Subhanahu wa taala memiliki arasy al majid yang maha agung Ada dua penafsiran tentang majid di sini apakah al majid yang maha agung Iaitu sifat Allah dul arsy al majid dul arsy al majidu ya jadi Zu'yu itu Allah yang memiliki, al-arsh itu arsh al-majid yang maha agung itu Allah yang memiliki arsh dan Allah memiliki sifat al-majid yaitu maha agung. Nafsur yang kedua, ya, kira yang kedua itu zul-arshil majidi, berarti sifat bagi arsh Allah yang memiliki arsh yang arsh tersebut al-majid yaitu agung, yang agung. Ya terlepas dari kedua kiroah atau penafsiran dari ayat tersebut, yang jelas ini menunjukkan kepada kita bahawa arsh merupakan makhluk yang agung dan Allah Subhanahuwataala yang maha agung. Di antara ayat yang menjelaskan tentang arsh, firman Allah Subhanahuwataala, Rafi'ud darajatul arsh. Allah yang rufi' Iaitu mengangkat derajat Derajat makhluknya Derajat para hambanya Zul Arsh Yang memiliki Arsh Dan Dalam ayat lain Tentang masalah istiwa Allah Azza wa Jal Allah menjelaskan Ar-Rahman ala Arsh istawa Allah yang memiliki nama Ar-Rahman Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang memiliki nama Ar-Rahman Istawa ala Arsh dan maksud istiwa adalah irtafa'a wa'ala. Yeah. Irtafa'a wa'ala. Tinggi di atas arash. Dan dalam ayat lain, thumma stawa'a ala l-ars. Yeah. Di enam ayat, thumma stawa'a ala l-ars. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, thumma stawa'a ala l-ars. Itu di enam ayat dalam surah Al-Quran. Adapun Ar-Rahman As-Istawa itu dalam satu ayat di surat Tauhah. Di antara ayat menjelaskan tentang Arash bin Allah SWT, La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Tiada ilah yang berhak adibadati kecuali hanya dia, yaitu Allah Taala, ta Rabbul Arshil Karim, Rabb yang menciptakan Arash yang mulia. Di dalam surah lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Allahu la ilaha illa huwa Rabbul arshil azim <coughs> Tadi dalam surat Al-Mu'minun, Rabbul arshil Karim. Dalam surah an naml Allahu la ilaha illa huwa Rabbul arshil azim Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati Dengan benar kecuali hanya dia Rabbul arshil Al-Azim, Rabb yang memiliki yang menciptakan arasy yang agung. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikat yang memikul arasy, alladhina yahmilunal arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Itu para malaikat yang memikul arasy dan yang sekitarnya, wa man hawlah dana di sekitar arasy. Yusubhihuna bihamdi Rabbihim, Yuminuna bihi. Mereka bertasbih kepada Rabb mereka, mensucikan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Di dalam surat yang lain al-Haq, Allah Subhanahu Wataala menyebutkan, "Wajahilu arsh Rabbika fauqahum yomaidin thamaniyah. Pada hari tersebut yaitu Yumal Kiamah, arsh Rabbmu akan dipikul oleh malaikat, yaitu delapan malaikat." Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa taral malaikata hafinam min haulil arsy. Mereka bersabihun bihamdi rabbihim. Kalau melihat para malaikat taral hafinan haul mengelilingi arsy min haulil arsy. Apa kerja mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji رب mereka. Ini dalam Al-Quran menjelaskan tentang arsy. Terdapat juga dalam hadis tentang masalah aras <coughs> dalam hadis yang sahih yaitu diantara doa yang harus kita ucapkan ketika kita mendapatkan kesulitan <coughs> hadis yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la ilaha illa la ilaha illallah al a'zim al alim al a'zim al halim La ilaaha illallah rabbul arshil azim La ilaaha illallah rabbul samawati Rabbul ardi Rabbul arshil kirim Itu dia doa yang Yang Disunahkan Untuk dibaca Tadkala seorang mendapatkan ya, Kesulitan La ilaha illallah Al-azim al-halim Tiada ilah yang berhak di ibadatik kecuali Allah al azim yang maha agung al halim yang maha santun ya. la ilaha illallah rabbul arsyil azim tiada ilah yang berhak diibadati rabb yang menciptakan memiliki arsy yang azim la ilaha illallah la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul rabbul arsyil karim tiada ilah yang berhak diibadati rabb yang menciptakan langit dan bumi dan yang Menciptakan memiliki aras yang mulia. Ikhtilafiman para pemusyarahimakumullah. Dari ayat dan ayat-ayat dan hadis yang kita bacakan tentang aras, dapat kita simpulkan, yang pertama, aras merupakan makhluk, ya, dan makhluk yang agung, makhluk yang paling besar, makhluk yang mulia, dan di dalam ayat lain Atau di dalam e, Hadis yang lain disebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan e, Menciptakan aras Dan itulah makhluk yang pertama Kemudian setelah Allah Ciptakan aras Allah tidak langsung Beristiwa di atas aras Akan tetapi setelah menciptakan langit dan bumi Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Memilih untuk istiwa di atas aras Istiwa di atas aras Bukan berarti duduk Atau seperti seorang raja duduk di atas singgasananya, Bukan seperti itu Adapun istiwa Allah subhanahu wa ta'ala Istiwa tinggi di atas aras Tanpa membutuhkan aras Bahkan aras membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> <tuh> dan malaikat yang memikul arasy membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya akan dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi bahwa mustagni ya, anil arsy. Allah tidak membutuhkan arsy. Ikhatul iman, rahimissurahimakumullah. Kemudian bahawa di antara sifat arsy itu, arsy itu makhluk yang mulia. Ya, semogala menyebutkan Rabbul Arshil Kirim Kemudian di antara Ya, hadis menjelaskan bahawa arsy itu berat yaitu Subhanallah bihamdi adada khalqih waridha napsi wazinata arsyihi wamidada kalimatih Subhanallah bihamdi mahasuci Allah wabihamdan segala puji-pujiannya Adada khalqih sejumlah makhluknya Wamidada kalimatih wazinata arsyih wamidada kalimatih Waridha napsih wazinata arsyih wamidada kalimatih Ya, Saya katakan keriduan Allah Subhanahuwataala dan tinta-tinta yang menulis kalimatnya sebanyak tinta-tinta yang menulis kalimatnya wazina ta'arush dan ya timbangan atau beratnya arush Allah Subhanahuwataala. Ini menjelaskan kepada kita bahawa arush itu makhluk yang sangat berat. Kemudian arush adalah makhluk yang paling tinggi, ya sehingga makhluk yang ada di bawahnya itu aras sebagai atapnya ikhwata'l-iman para pemisah rahimahkumullah di antara hadis yang menjelaskan tentang aras hadis yang dibayarkan Imam Ahmad rahimahullah dikenas dengan hadis al-aw'al al -al. dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu kalaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna kan bayna assamai wal ardi kalaqulna Allah warasuluhu wa alam قال بينهما مسيرة خمسمائة عام ومن كل السماء إلى السماء مسيرة خمسمائة عام وكثف وكثف كل السماء مسيرة خمسمائة عام وفوق السماء السابعة بحر بين علاه وأسفله وبين علاه وأسفله كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش Baina asfalihi wa a'lahu Kama baina as-sama'i wal-ar Wallahu fauqa thalika Laisa yakfa alaihi Min a'amali Bani Adam syait Kata Nabi SAW Hal tadruna Baina as-sama'i wal-ar Apakah kita mengetahui Jarak antara Langit dan bumi Para sahabat bertanya Allah wa Rasul wa alam Allah yang tahu tentang hal itu Kala bina binahmu masirah tu 500 tahun. Antara jarak antara langit dan bumi itu sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Wabina wamin kulli sama inilah sama antara langit yang pertama dengan langit yang kedua, langit yang selanjutnya, ya. Yang pertama dengan yang kedua itu juga masiratu khamsiyati sanah. Sejarah 500 tahun perjalanan. Dan ketebalan kulli sama' ketebalan tebalnya ya. Wa kasbu wa kasbu kulli sama'in yaitu oh ya nak membaca kulli sama'in masiratu khamsati uh, sanah. Ketebalannya itu seukurannya jarak 500 tahun perjalanan. Wafuk samais sabia dan di atas langit yang ketujuh ada laut Bahrun antara ya, dasar laut dengan ketinggian laut tersebut, ya, dasar laut dan di atas laut yaitu kama samai wal ar. Sebagaimana antara Langit dan bumi Tadi disebutkan antara langit dan bumi Masyiratuh khamsi miatih sana Berjalanan lima ratus tahun Allahuakbar Thumma fawqa thalik Kemudian di atas Ya laut tersebut Itu arsh Karena dalam Al-Quran sebutkan Wakana arshuhu alal ma' Khalqas samawati wal arhu Wamaidahumah Wakana arshuhu alal ma' Menciptakan langit dan bumi selama enam waktu dan aras Allah itu berada di atas air. Aras itu lautan. Jadi bukan lautan yang di bumi ini. Ketebalan laut tersebut dalam kedalamannya itu. Iaitu antara dasar laut dengan... Ya, na, antara dasarnya dan laut ia, permukaan laut. Iaitu khamsu mi'ati sana. Mesirah khamsu mi'ati sana lima ratus tahun perjalanan Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah wa fauqa thalik di atas laut tersebut arash ya yeah. baina asfalihi wa alahu kama baina sama'i wal ar ya, yeah. arash antara arash dengan laut tersebut iaitu jaraknya lima ratus tahun perjalanan Wallahu fawqa zalik. dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras. Laysa yakfa alaihi amali ad, Bani Adam. Tidak satu pun yang tersembunyi bagi Allah amalan manusia. Subhanallah. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, bila dibandingkan dengan kita yang hidup di permukaan bumi ini, tidak ada apa-apanya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Bila ini kita pahami, maka tak kala kita berbicara tentang kebesaran dan keagungan Allah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka yang harus pertama saya kita yakini, tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Kita berbicara tentang dat yang maha agung. Yang tidak ada sama sekali perbandingannya dengan makhluk ini. Tidak bisa dibandingkan. Maka disinilah ya, jelas bagi kita kekeliruan dan kebatilan pemikiran orang-orang yang menta'awil mengingkari sifat-sifat Allah dengan alasan kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Maha suci Allah. Tidakkah dia membaca hadis-hadis yang seperti ini? Tidakkah dia membaca tentang bagaimana <coughs> perbandingan antara kursi, yang akan jelaskan sebentar lagi, antara kursi dengan aras, ya seperti lingkaran besi yang kita lemparkan ke <coughs> padang sahara yang luas, lalu bagaimana perbandingannya? Tidak terlihat. Yaitu kursi. Yang kursi itu meliputi langit dan bumi. Wasia kursi yu isamawati Lalu bagaimana dengan <coughs> penduduk bumi? Yeah. Subhanallah. Ma khalaqta hadha ba'dila. Ya iman, para misal rahimakumullah. Kemudian, dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW. Ya inna arshahu ala samawatihi kahakadha.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 atapnya adalah arsy. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Itu kita imani. Itu kita yakini. Dan arsy makru yang paling tinggi. Tatkala kita berbicara tentang arsy, ini kita berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tujuh ayat dalam Al-Qur'an disebutkan Allah istawa 'ala arsy. Maka kita bertanya kepada orang-orang yang ya Pemikiran dan hatinya dikotori oleh subhat subuhat Ahlul Kalam. Ya, tidakkah anda membaca ayat-ayat tentang aras, tentang ketinggian aras, tentang kebesaran aras, ya, tentang kebesaran kursi? Ya, kenapa yang terbasi dalam benak pikiran anda tak kala bercita tentang ketinggian Allah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk Ya Subhanallah. Laisa kami flihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun dari makhluk ini dan Allah yang Maha Sempurna, basir Maha Melihat dan Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ya, iman para Nabi Shallallahu Alaihi Kemudian Wal Kursi Hakun, ya, Wal Kursi Hakun. Uh, atau sebelumnya, ya, saya ditambahkan di sini hadis menjelaskan tentang Rasulullah SAW disebutkan idha sa'atu idha sa'atu mullaha wa saluhu al-firdaus, fa'innahu aal al-jannah, wa ausatu al-jannah Apabila kalian memohon berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus, mohonlah surga Firdaus. Surga Firdaus tersebut adalah jannah, jannah surga yang paling tinggi, ya jannah surga yang paling tinggi. Wa'usat wadah yang paling tengah. Wa'fuqah arshul Rahman dan di atas surga Firdaus ya adalah arshul Rahman, arsh, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak bertentangan dengan tadi yang jelaskan bahawa arsh di atas air, wa arshul al-mak tidak bertentangan. Karena ya, surga tersebut di sana ada air, ya, ada sungai. Jadi tidak bertentangan semua itu berada di bawah aras surga, ya, di bawah aras dan laut tersebut yang ketebalan laut tersebut, ya, kedalaman laut tersebut 500 tahun perjalanan itu semua di bawah aras. Karena aras adalah makhluk yang paling tinggi, Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang saya sebutkan bahawa arsh itu memiliki, ya, uh, memiliki tiang atau memiliki kaki dan tiang tersebut sebagian jelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dipikul oleh malaikat, ya, malaikat memikul arsh tersebut. Sebagaimana kata Allah, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَمَائِذٍ ثَمَانِيَةٌ pada hari kiamat, halah itu dipikul oleh malaikat yang jumlahnya 8 malaikat. Nah, dalam hadis yang sahih, nabi saw menjelaskan, fa'inan nas yus aku nah. Tang hadis bahawa hari berbangkit nanti, tatkala manusia yus pingsan semua, kemudian siapa yang pertama sekali yang akan bangkit, yaitu nabi saw, waalaikumusalam, fa aku nu man yafiq. Aku orang yang akan pertama sekali bangkit dari Ya pingsan tersebut. Ini tatkala dia tiupkan ya sura yang sangka kala tersebut manusia ya, meninggal semua. Ya kemudian dibangkitkan kembali. Faidah Nabi Musa tatkala rososan bangkit. Ya faidah Nabi Musa akidun biqaimati min kawamil arsh. Tiba-tiba saya melihat Musa telah berpegang dengan, memegang ya kaki dari salah satu dari kaki arsh tadi. Hala adri awakah kembali am juzia bi saiqati atur? Saya tidak tahu apakah dia lebih dahulu bangkit bangun dari pingsan tersebut, atau dia itu telah mendapatkan ya balasan telah dibalas oleh Allah dahulu uh, di dunia <coughs> bi saiqati atur. Artinya boleh tatkala Allah menjelma ke bukit atur At iaitu beliau pingsan. Musa alaihissalam. Fala mtajjal Rabbu lil jebal jalahu ddaka wa khramu saiqah tak Allah Subhanahu wa taala menjerma ke bukit At-Tur maka hancur luluh bukit tersebut ya kemudian Musa pingsan jadi telah pingsan dahulu di dunia maka Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat menjadikan dia <coughs> selamat dari pingsan tersebut apakah itu penyebabnya kata nabi wallahu alam yang jelas <coughs> hadis ini menjelaskan bahawa Ar-Rastul miliki Tiang, ya, yang itu yang dipikul oleh uh, malaikat. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Itulah aqidah alisuna tentang masalah arsh. Kemudian tentang masalah kursi, ya. Kursi, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Baqarah yang dikandung ayat kursi. Wa siyakursihihu al-samawati wal-arsh. Bahwa kursi yang Allah ciptakan itu Meliputi langit dan bumi Subhanallah Ya, Subhanallah Sungguh, Maha Besar, Maha Agung Allah Ta'baraka wa Ta'ala <tuh> Dan apa itu kursi? Ya Terdapat riwayat yang sahih dari ibnu Abbas Dan ibnu Abbas merupakan Habrul ummah, Iaitu orang yang alim ahli tafsir yang mendapatkan ya berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma fakihhu fid wa alimu tawil ta ya Allah jadikan Ibnu Abbas sebagai orang yang alim yang faqih dalam agama ini dan ajarkan padanya ta'wiliatut ta tafsir al-Quran Beliau ya menyebutkan bahawa arasy itu tatkala menafsirkan firman Allah tatkala menafsirkan firman Allah yaitu kursi bukan arasy kursi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ar kata beliau al kursi maudiul qadama ini wal arshu la yaqdiru qadrahu Illallah Ta'ala Beliau Berdasarkan arasy itu maudiul qadama ini tempat kedua kaki. Dan kita ahli sunnah tanpa ada keraguan mengatakan bahwa Allah memiliki kaki. Dua akan tetapi tidak sama dengan kaki kita. Ya. Sebagaimana, ya, sehingga sana seorang raja, itu ada tempat meletakkan kakinya. Tapi tentunya ini sebagai permisahan kita bisa memahami bahwa aras itu ada tempat berpijak kaki. Tapi tentunya kita meyakini Allah tidak sama. Kandati kita bisa memahami Begitulah aras dan begitulah ada tempat berbijak kaki tadi Yang dari kursi tadi seorang raja naik Untuk ya duduk Bersemayam di atas hingga sananya Itu kita pahami maknanya seperti itu Tapi yang jelas Tentu bukan begitu Ya kaifiah Allah subhanahu wa tali istiwa di atas aras nah. Dan aras kata Ibnu Abbas Tidak bisa tidak seorang pun bisa membayangkan ya, kebesaran dan untuk mengukur ya, kebesaran-Nya kecuali Allah Tabaraka Taala. Tidak ada yang bisa mengetahui. Ya, ini tentang masalah aras Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga akidah Ahlussunnah tentang masalah Al Kursi. Dan bagaimana perbandingan kursi dengan aras sebagaimana dalam hadis itu ka halaqatin mulqat. Ka halaqatin mulqat fi ardhin falat. Bahwa Antara kursi perbandingan kursi dengan aras seperti sebuah lingkaran besi yang kita lemparkan ke dalam padang atau sahara yang luas, maka sulit mata untuk bisa melihat dan memandang. Tidak ada perbandingannya begitu luas padang sahara yang luas ya atau hutan belantara yang begitu luas kemudian kita lemparkan suatu, maka tidak akan terlihat, tidak ada perbandingannya sama sekali. Namun dan perbandingan antara langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya dibandingkan dengan kursi yaitu seperti perbandingan antara kursi dengan aras Allahu akbar Subhanallah Oleh karena itu sungguh manusia ya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa ma qadarullah haqq qadri Manusia sungguh tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ada satu hal yang terluput tentang masalah arsh tadi. Lihat bagaimana kaguan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sifat malaikat salah satu dari malaikat yang memikul arsh. Ya, dalam hadis sohih disebutkan diizinkan oleh Allah kepada Nabi untuk mengabarkan kepada kita umatnya. "Wahala Sallallahu Alaihi Wasallam udzunali anu hadithakum bihamlatil arsh. An ya. na bayna shahmati udzunhi ila atiqih masiratu sabi' miatya." Dizinkan kepada aku untuk mengabarkan kepada kalian tentang salah seorang dari pengikul aras malaikat yang jarak antara daun telinganya dengan pundaknya dengan bahunya sejauh perjalanan, 700 tahun perjalanan. Allahuakbar. Itu jarak antara daun telinga dengan pundaknya saja. Bagi dengan pisiknya yang lain. Subhanallah, tidak bisa dibayangkan. Kalau itu ya pengikul salah satu dari makhluk atau malaikat yang memikul aras dan aras lebih besar lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin bagaimana dengan kebahasan Allah Tabaraka wa ta'ala maka ikhwatal iman baramisa rahimakumullah dan kita berbicara tentang sifat-sifat dan nama Allah itu yang kita hadirkan sehingga persepsi-persepsi negatif tentang Allah ya Allah serupa dengan makhluk kalau kita tetapkan sifatnya begini kalau kita tetapkan tangan Allah berarti serupa dengan makhluk kalau kita tetapkan istiwa di atas aras berarti Allah butuh kepada aras kalau jatuh, misalnya akan jatuh. Sebagaimana kalau sehingga sana raja jatuh, yang duduk di atas sehingga sana akan jatuh. Kemudian dia membutuhkan sesuatu. Subhanallah. Lalu aras kursi atau sehingga sana raja tadi, meliputi raja tadi. Itu semua persepsi kita yang negatif terhadap Allah, yang seharusnya itu tidak ada. Bahkan sebagai pertanda, seorang tidak mengagungkan Allah. Kenapa? Tentang Allah yang khalid, dan kita bercakap makhluk, kenapa persepsi kita, ya, tak kala bercakap tentang Allah Rabbul Alamin, kita pahami sesuai dengan persepsi dengan makhluk. Ini tentu suatu hal yang qalilul adab, yang tidak beradab kepada Allah SWT, yang tidak mengagungkan Allah Oleh SWT. Walaikada ikhwata lima rahimakumullah, dari apa yang kita jelaskan tadi tentang arash, tentang kursi, ini menunjukkan kebesaran keagungan Allah SWT. Tiada yang terlontar dari mulut dan lisan kita kecuali banyak berterpuji subhanallah. Subhanallah ma khalaqta hadha batila. Maksud tidak ya ciptakan semua ini dengan sia-sia ya Allah. Semua itu menunjukkan akan ke kebesaran agama Allah. Maqdarullah haqqo qadri. Manusia tidak betul sungguh-sungguh tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Wal ardu jamian qabdatuhu yaumil qiyamah wal ardu jamian bumi semuanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat hanya dalam satu genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan langit semua akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya subhanahu wa ta'ala amma yusyikun mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan ya khatalima rahimakumullah itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini seputar masalah arash dan kursi itulah kesimpulan akidah alaih sunnah dan akan ya jelaskan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang tentang masalah ketinggian Allah. Hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan tentang hal itu. Waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah. nah, baik. Sekarang, Zazalul Khair, Barakulah. Fakat uh, yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua menambah keimanan baik kita. Bagaimana uh, dijelaskan tadi uh, sifat Allah SWT, sifat Allah yang merupakan makhluk Allah yang terbesar yang telah dijelaskan mudah-mudahan eh, kita bisa mengambil faidahnya dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan yang masuk di lain amsan singkat ada pertanyaan hamba Allah yang berada di Karawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz, kadang terbesit eh, kita suka, suka membayangkan eh, Allah bersemayam di atas ars itu seperti apa Nah, bagaimana cara menghilangkannya dan bagaimana hukum jika terbayang hal tersebut? Saudara, mohon nasihatnya dan jawabannya. besit eh para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah <coughs> Tadi telah dijelaskan dan akan kita Pertegas lagi bahawa Tadkala kita berbicara Tentang Allah Membayangkan sesuatu tentang Allah Kita harus Meyakini seyakin-yakinnya Bahawa Allah Tabaraka wa ta'ala Maha besar maha agung Tidak bisa dibayangkan Ya, Telah jelaskan sebelumnya perkataan ya uh, Imam Abuja partailah tabulughul awham, tidak bisa dibayangkan, ya. tidak bisa ya direkayasa dan bayangkan dengan benak pikiran kita. Ya, <tuh> akan tapi satu hal yang patut kita syukuri, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kebesarannya dengan istilah-istilah dan kalimat yang juga kita memahaminya secara bahasa yang bisa kita pahami karena Al-Quran bahasa Arab. Ya, maka kita bisa memahami. Kemudian terdapat dalam ayat, dalam hadis tentang perbandingan yang sangat, ya, besar yang sangat butuh besar perbedaannya. Agar apa? Agar kita bisa memahami. Ya, kita tahu arsh. Yang dalam bahasa Arab, arsh itu dari rumulq, iaitu singgasananya raja. Kan begitu? karena raja dibandingkan dengan rakyatnya, dia yang besar, yang nomor satu. Di bawah semuanya kekuasaan dia Maka dia duduk di singgah sananya, Menunjukkan kebesaran dan keagungannya Ya seperti itu Kita paham Arash Itulah makna arash Tapi tadkala Arash ini Allah sebutkan dan disebutkan kepada dirinya Dan Allah sebutkan Allah istawa ala arash Disebutkan itu makhluk yang paling tinggi Maka dari sisi hakikatnya maka jelas tidak akan mungkin ada bayangan dan persepsi yang negatif, kenapa? kerana ini konteksnya adalah berbeda kendati secara makna kita paham arash tapi kalau tadkala Allah mengatakan Rabbul Arshil Majid, Rabbul Arshil Azim, Rabbul Arshil Karim istawa ala Arsh dan arash itu ya, fauqa as-samawat yang paling tinggi ya, maka kita memahami arash yang dimaksud kendati secara maknanya sama tapi hakikatnya berbeda aras yang paling besar yang paling berat, yang mulia dipikul oleh malaikat ya. makhluk yang paling tinggi dan aras belum diciptakan langit dan bumi telah ada tapi Allah belum istiwa di atas aras tinggi di atas aras kendati zat Allah maha tinggi sebelum diciptakan aras karena sifat ketinggian zat Allah itu merupakan sifat zatia ya. karena makhluk yang ada hanya dua khalik dan makhluk dan khalid tentu di luar makhluk ini. Dan semua sayang Allah makhluk, maka dibawa Allah. Jadi aras, kursi, langit, bumi, langit ada di dalamnya, matahari, ya bulan, bintang, planet, galaksi, semuanya. Dan galaksi-galaksi yang lain, planet-planet yang lain. Kemudian bumi semua yang ada, ada laut, ada sungai, ada danau, ada pepohonan. Ya, dasar yang ada di porut bumi dan semuanya Semua itu Itu di luar Allah Terpisah dari diri Allah Maka semua itu berada Di bawah Mustahil akan ada di atas Kenapa? Kaya yang namanya di bawah itu yang hina Yang rendah Dan Allah maha besar, maha agung, maha tinggi Maka di atas Maka yang ada a'la, Allah maha tinggi Yang semua yang ada ya Selain Allah, itu di bawah Dijalla wa rahimaka Allah. Maka tatkala kita membaca Ar-Rahman Ala Arsy Istawa yakin, "Laisa ka mithlihi Kita yakini tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih terbesit dalam benak pikiran kita, oh kalau kita tetapkan berarti serupa, kita bayangkan kalau Allah Istawa ala ars kita bayangkan seperti raja istawa ala ars berarti raja membutuhkan singgasananya, kalau jatuh akan jatuh. Batu aras lebih besar kerana meliputi. Kalau seandainya aras kecil, ya tentu raja sulit untuk duduk. Kan begitu? Berarti aras lebih berarti diliputi. Itu persepsi akal kita yang telah rusak. Itu termasuk dari godaan syaitan dan talib syaitan. Ya, was was dari syaitan itu. Maka banyak berlindung kepada Allah. Nauzubillah min dalel. Itu yang terjorma ke dalamnya orang-orang ahlul kalam. Jadi tak kalau mereka membaca dan keagungan Allah persepsi negatif yang langsung pada Allah Subhanallah kita harus berpesan baik kepada Allah, tidak boleh berpemikiran negatif pada Allah. Wa maqdirullah hak qadir wal ardhu jamian kabdatu yom al kiamah wa al samawatumatu yatumbiyamin Subhanahu wa taala majusrikun. Ya kata Allah Wa maqdirullah hak qadir. Semua manusia tidak mengagungkan Allah dengan panggung sesungguhnya. Saheh. Manusia yang terus berdosa tidak mengagungkan Allah. Yang lalai dan melakukan kewajiban pada Allah tidak mengagungkan Allah. Yang mengingkari sifat sifat tidak mengagungkan Allah. Yang menipu, yang macam-macam melakukan dosa dan berbuat syirik dan berbuat dosa-dosa besar tidak mengagungkan Allah. Seandainya dalam hati pengagungan kepada Allah, demi Allah demi Allah tidak akan mungkin muncul penyimpangan seperti itu. Apalagi kita bercantang kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, ikhwata liman rahimakumullah... Adanya persepsi-persepsi negatif itu itu pertanda ya setan sedang bermain menggoda kita. Tapi juga satu sisi pertanda itu ada keimanan. Karena dahulu pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan membisikan pada mereka. Bagaimana bisikan tersebut? Ini kan alam semua ciptaan Allah. Ya. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Mereka bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, Kok ada bisikan seperti itu dalam hati kami? Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, tumuhu, betul yang mendapatkan, merasakan seperti itu? Qalu na'am, qala laka iman Bahawa itu adalah pertanda ketulusan iman, iman yang bersama dalam hati kalian. Jadi syaitan yang mengganggu. Jadi, seorang yang menyediakan iman, beragungan pada Allah, syaitan selalu berusaha, merusak dan merubah keyakinan itu maka bila kita mendapatkan hal seperti itu, maka kita berlindung kepada Allah, ucapkan, shahadu wa la ilaha illa Allah, ah mantu billah, ya, a'uzubillahi minasyaitanirrojim, jadi itu bisikan syaitan, bisikan syaitan, ya, perbanyak, ya, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, subhanallah, ma khalaqta hadha ba'atila, la ilaha illallah, kemudian a'uzubillahi minasyaitanirrojim, kemudian jangan digobrisi persepsi negatif itu, ya, sebab terus kalau digubris terus diladennya terus akan lahir persepsi-persepsi negatif. Ya. Kita tidak bisa ya. Satu saja. Sebagai pertanda kebesaran Allah. Malaikat Jibril itu ya. Dilihat dua kali penciptaan ciptaan aslinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu di Mekah dan waktu ya beliau Isra. Dan miora tersebut, yaitu memiliki situm yatijana 600 sayap yang menutupi ya, ufuk Antara langit dan bumi, menutupi 600 sayap. Tak perlu banyak-banyak ya. Sekarang sebutkan atau jelaskan kepada kita semua 600 sayap itu di mana posisinya. Tak usah banyak-banyak. Tiga -banyak, sayap saja. Nah. Bingung kita di mana posisi yang satu lagi sayapnya. Nah, itu baru makhluk malaikat. Ya. Kita dah bingung bagaimana hakikat sayapnya. Lalu subhanallah, ini kita bicara tentang Allah Rabbul Alamin yang menciptakan malaikat. Dan malaikat bukan makhluk yang terbesar. Nah, nah ini yang harus ditanamkan. Kita berbicara tentang Rabbul Alamin. Sang pencipta. Yang sifatnya, yang namanya Al-Azim, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Qadir, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jalil Subhanahu Nah Oleh kerana itu Yang harus kita tanamkan dan kita lah pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka banyak berlindung dari godaan syaitan dia ya. Pada Allah dari kudaan syaitan yang seperti itu dan jangan didengarkan ya subhat-subhat yang ya ditebarkan oleh orang-orang yang menyimpang dari akidah alis sunnah dengan berbagai alasan. Kedatipun yang Ustaz kondang ya kemudian kedatipun yang followernya yang mengikuti dia banyak sekali di dunia maya, jangan tertipu, Itu perkataan yang batil tak mengatakan kalau Allah yang Maha Tinggi berarti diaras, diliputi oleh makhluk banyak mengatakan seperti itu kandati dia menyandang gelar-gelar akademisi, mungkin master atau mungkin doktor dan macam-macam, atau pendidikan luar negeri, macam-macam, pulang membawa subat-subat yang seperti itu Ya, jangan tertipu dengan seperti itu landasan kita ya. rasul. dan apa yang disepakati oleh para ulama salam, mereka sepakat semua Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar Maha Agung Maka ya kota rahimakumullah jangan ya kita dengarkan subah <coughs> subuhat seputar masalah sifat sifat Allah tadi semua itu menyimpang, tapi belajarlah tentang Allah tentang nama nama Allah dan sifat sifatnya berdasarkan Al Quran dan Sunnah Nabi saw. Taib uh, para pemirsa jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimah dan para pendengar mana saja berada uh, itu ya pertanyaan yang Bisa dijawab pada kesempatan kali ini Memang waktunya sangat terbatas Mudah-mudahan InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang Kita akan jelaskan lebih lagi Ayat-ayat kita akan bacakan Semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketinggian Sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ya, kenapa ini Jadi konsentrasi Setiap saya berbicara tentang masalah akidah Saya sempatkan membahas masalah ketinggian ini Karena ini merupakan Sifat Zed Allah Dan sampai detik ini orang-orang masih yang menebarkan syubat tentang hal itu. Dia setiap waktu berdoa, mengangkat tangan. Tapi subhanahu pemikiran otaknya mengingkari sifat ketinggian. Waliyahzubillah. Ini dari mana syaitan bisa masuk ke dalam akal mereka. Ya, waliyahzubillah. Kita berlindung dari kesesatan dan syubat-syubat iblis yang berusaha untuk ditanamkan di dalam hati dan benak pikiran mereka yang menyimpang dari akidah ahli sunnah tadi. Semoga Allah memberikan hidayah pada kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pengagungan yang sesungguhnya pengagungan yang menjadikan mereka taat kepada Allah pengagungan yang menjadikan mereka terhindar dari maksiat yang pengagungan yang terus menjadikan mereka termotivasi berlomba-lomba untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demikian mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya dan kita akhiri majelis yang penuh berkain insyaAllah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi